پرونې ترجمه ته ګورئ ما خلينه غلطه یې سره او لفظو ته وو چې کور ته لاړم وی تاسو غټول دي ماده من قصور معنا شر بغسر کړو او شر مخمانه نه لا قصور از مري تا وای سپوش وی په خبره باندې تاسو غټول دي لکه مشک فتح سره وركاينو په کې د ترجمه نه د ترجمه والښتا او فتح والو شوکني شکور ته چې لاړم نه مالو یو کم دیر شما پارا سورہ مدسر کی دعتم سلوی اختم آیات مبارکن در درستے فما تنفعهم شفاعت الشافعین الہ العالمین فرمائی فائدہ بورن کی دی کافر تا شفاعت الشافعين شفاعت شفاعت کو ایک دا ټول دنیا دے کافر او مشرک د پاره شفاعت کی نو شفای د ورن کی او مومنا نو ته د الله حبيب و شفاعت کئ پخ پله بده او بالشفاعت کئ او دا قرآن چې مخې لپود دی دان والدي وجهې نهمونږ نشيو چې د به زمونږ د پااره شفاارت کوون ک جوړی د مسللم شریف کې راغلی سید العالمین فرماائ اقره اوقرآانه ف نه هو یا اتتییو ملقیه متې شف اللی اسخواابی و دب پرز د قیامت خپل الستون کو د شفاعت کون کې رازي خدا بلوله الله دې منتذل استو توفیق راکي فما تنفعهم شفاعت الشافعين نو فائدہ بورن کی دوی ته شفاعت شفاعت کون کو فمالهم سشوی دی دی کافر لرا انی تذکرت معریدین چه د نشیعت نہ مخڑون کیلی ا تذکر قران دی دی, دی پونومونو کیو نوم دی تذکر دا نشی حد دا دایا دی دے اور سورہ نشیعت کای پیا وهات کی د ټولو کو مونو تاریخ و در ل ذکر فَمَا لَهُمْ هم نو شوي دي کافررو لارااب پې تز کېرتې موورې دو چې د در نې حت نه م خړهون کې کا ان همته بهګنی چې څنګه خوونه چې اووتريږي ویدیدا سید قران نہ منډي وای کان نحم همور مستنفرن تب وېګ نذاخرون دی نفرت کو کی ان کیو تخدیدن کی تا کفار و حال ذکر کای الله دې مؤمنان لدا سه حال نه جوړای چی دیو تخي یک ساجومات نو کی درس کی نو لتی خطا ک استاد نا استاد خیر دا کور کی بسې ا وای نو ته قران دلته رسولونو ته ختمه کوي علماء کرام سره کوي اپ دې باندې ګوره ته ختمه کوي رمضان کې لوی ختم کېږي او سړی جمعات پرې خو دا سه موتم حکم دی چې دای بمز دومره وغد نه کوي ورپسې بوډا ده بیمار ده کمزور دی دا سې م کووا چې چړه ر بازار کې نست یا پټیله ځ او په میلوو سفر کې دومه نه پ راړی نو پاغې نستړې کېږي اوک ایام یو دوه یا تونونه س نو بیا را غورځېې خیر د کوتللی شلو کې نهکن نه تا سووک چې بیمار د اوضر د پهاسسته به د ولاړی س کوئ الله دله اجر ورکی کا ان هم حمر تبویگنی داخرونا دی تختیدون کی فررت من قصورا چی تیخت کئی دخکاریانونا یاد شر مخناب بل یوریدو بلکی رادلری کل امرئیم منهم هر یو تند دوینا این تا دا چی ورکڑی شیدتا سوحوف هم منشره سوحيیف کولا وکړی شوي د کافرو کیر یو په تم دیئ ماتهدي وهیو شي کلله دا سنه دبلله خاافوناخاب بلکې دا کافر د اخرت نهریږ نه کلله دا س نه د وشکدا قران نصیحت فمن شاء ذكره داغه چاچ خوه خښه شنو نصیحت دی واخلی و ما یذكرون نصیحت نشی غسته دی الا اي شاء الله مگر دا چې الله وخښي نو د نصیحت قبلو التوفيق باور کی وهو اهل التقوى داللا لایک د دین چیرته وکړې شي وا اهل المغفره او داللا اهل اولایک د دې چې سوق ثی ري گی چایت بخنو کی هو اهل التقوى وا اهل المغفره د الله لایک د زدید شيار ته اوکړې شي او د الله د زدید چې سوکتی ریګ چایت بخنو کی اللهم جل نا منو